Mm. Du vet att det är sista avsnittet, va? Men, Vad? Ja, sista avsnittet av podden. Men det kan det inte vara. Jo, sista avsnittet för poddens första år. Aha, och nu är du rolig. Vi har nämligen jubileum om en vecka. Ja, men det visste jag ju. Mm. Så detta är sista avsnittet första året. Du skrämde med det, jag tror det var sista Aha. avsnittet överhuvudtaget. Mm. Jag har ju planerat ett helt år här framåt. Härligt. Nu kör vi hej, och välkommen till avsnitt 53 av bonuspappan och plus mamman, en pardon i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap. <laughs> Och relationer. Jag hör att du kör lite annorlunda stil idag. Nej, men jag tänkte att det behövs lite mer energi. Jag gillar det. Mm. Vi sänder i vanlig ordning i samarbete med familjeträdet. Just det, det är ett företag i Ystad som erbjuder rådgivande samtal, bland annat via telefon och Skype. Jag har ju haft lite sorg den här veckan att det inte kommer att vara någonstans dina svarar. Nej, just det. Vi hade sista frågan och svaret nummer 30 mm. i förra avsnittet. Jag fick en jättebra idé, att man kunde göra en, man tar ihop alla avsnitten och gör en best av. eller en gigantisk, Stina svarar. Just det, en samlings-CD. Ja, en timme lång. Eller en, en samlings-mp3-fil. Ja, det blir ungefär en timme, ja. Om jag har tid så kan jag göra det. Det kommer bli årets julklapp. Mm. Familjeträdet är ju specialister på just bonusfamiljen. Och det är Stina Pettersson som är samtalsterapeut. Och de har ju ett Speciellt erbjudande för alla som lyssnar på podden. Precis. Man kan faktiskt få prata 15 minuter helt gratis med Stina och det kostar i vanliga fall 200 kronor så då har man mm. sparat in det bara genom att ringa upp. Ja, kan man köpa glass istället? Fyra glassar om man köper dem där jag köpte dem sist. Mm, de dyra på torget. Mm. Och man får även rabatt om man fortsätter prata. Pratar man i 30 minuter så får man 100 kronor rabatt och då kostar det 300 istället för 400 Pratar man en timme får man också 100 kronors rabatt och då kostar det 500 istället för 600. Och då får du uppge att du har hört detta i bonuspappan och plusmamma. Och familjeträdet hittar ni antingen på Instagram, om ni söker efter familjetradet, eller så gå till hemsidan familjetradet.com. Sedan har vi också en helt ny spännande samarbetspartner. Ja, det var mycket S i de orden där. jag kände det att det är lät konstigt. Men vi väntar lite med att avflöja vem och varför. Och nu skulle jag vilja göra ett sponsrat inlägg. Okej, då håller jag för Jag vill inte höra reklam, jag kanske påverkas. Man vet aldrig. Bara köpa saken. Nu har vi inkommit i juni månad, denna månad av skönhet. Har du ingen naturlig skönhet så gå till Naglar och skönhet och hitta din egen skönhet. För en liten peng och för mycket fin service. Skrattar du åt mitt fina sponsrade inre skönhet? Det är jättetaskigt. Det har inte alla människor en inre skönhet? Du, inte alla människor. Jag har, känner en del som har tänkt att de är inte sköna på insidan. Men å andra sidan, om man skulle tänka tvärtom har du ingen yttre skönhet så gå och fixa till den. Så kanske den matchar din inre skönhet. Det var fint. Det kan ja, jag säga nästa kanske. gång. Mm. Det jag vill säga ska jag använda rösten igen nu då. Ja. –Uppgick hår, Maria 18, för 20% rabatt på din sökande av skönhet. –Hur var det med uh, hår? –Ja, kan de kan göra också? allt möjligt med hår. De kan ta bort hår, de kan sätta dit hår. Man kan liksom fixa så att man får ögonbryn när man inte har det. och Så kan man ta bort hår på ryggen. –Behöver de hår så att jag skulle kunna sälja lite? <laughs> –Antingen så kan jag göra en fläta. Om mitt rygghår, eller så skulle jag kunna sälja det- så att de kan klistra fast det på någon sätt. Nu kläckte sig lite i munnen ja. här i podden, kände jag. Mm, det var meningen. Mm. Jag tycker vi går till veckans tema istället. Ja, just det. Och det är ju IVF. Och vad betyder det? Det visste inte jag innan jag googlade på det. Jag tänkte att det är, det är ju provrörsbefruktning. Mm. Men just IVF betyder in vitro fertilisering tror jag. Mm. Och vi pratade lite om det i förra avsnittet när vi påade detta, att det kan vara lite extra känsligt just i en bonusfamilj när någon är ofrivilligt barnlös. För då är det ju inte båda som är det. Nej, eftersom en har barn sen tidigare. Ja, precis. En har ju fått barn tidigare, annars hade det inte varit en bonusfamilj. Nej, och den andra kan ju inte ha barn sedan tidigare eftersom den är ofrivilligt barnlös. Just det. det skulle i sig kunna vara så att man kanske har kommit upp i åldern när man träffas. Efter ja, det, att det är andra. Och att det kanske är svårare att få barn. Så det kan vara så att båda har fått barn sedan tidigare. Och sen så Precis. vill man kanske befästa sin relation med att ha ett gemensamt barn. Och så går det inte. Och så kanske man blir så här avundsjuk då att om jag tänker då som jag. Och jag är kvinna nu. Det är jag ju. Och så har. Just idag. Ja, mm. och så vill jag liksom ha ett barn med min nya kille. Mm. Och så går det inte och så har han fått ett barn med någon annan. Då kan det liksom bara då han bli ledsen och mm. arg och få jättemånga konstiga hårda tankar kanske mot barnet till och med. Mm. Nu låter ju inte detta som något roligt ämne kanske men vi har ju en sån fantastiskt rolig gäst och han kan faktiskt skämta även om IVF eftersom han har även erfarenhet av det. Ja, jag tror inte att man hade kunnat skämta om det på det sättet om man inte hade haft erfarenhet av det. Nej, det är nog förstås som man, man kan se den lite svarta humorn i det. Våran gäst idag är nämligen Tobias Persson. Hallands stolthet. Ja, komiker ursprungligen född i Göteborg men uppvuxen i... Tidigt Fartenberg. räddad därifrån. <laughs> han blev årets manliga komiker 2008, tror jag. Han är både rolig och manlig. Så han har hållit på länge. Han kommer hit hem till Halland eh, redan nu i sommar med en turné med några andra komiker. Västkusteffekten Och sen kommer han tillbaka även till hösten då och då är han här med sin Soloshov-man på prov och den ska vi ju prata om i intervjun om bara en liten stund. Ja, men först får vi väl ta en liten kort glimt av vad som har hänt i, på våran vecka. Ja, just det. Höjdpunkter och eh, lågvattenmärke. Det är sammanföll lite för mig förra veckan och även denna veckan. Har du vårat High and Low ett nytt namn nu? Nej, High and Low kör vi fortfarande som officiellt Men det namn. Men du sa något sådant här högvatten och lågvatten. Höjdpunkter, och lågvatten, Höjdpunkter och lågvatten. Det låter som en film av någon. Höjdpunkter och lågvatten. Du tänker att det är som lite... Um, Morrhår och ärtor tänker jag på. Nej, förnuft och känsla och uh, Pride and Prejudice och så. Jane Austen. Pride and Prejudice. Låt som så här Jurassic Park. Jag tror att hon skrev nog bara sex romaner. I alla fall, det finns nog bara sex romaner ute En tiderna. del människor skrev bara sex romaner. Ja, just det. Men då hade man kunnat upptäcka en, en helt ny roman av Jane Austen som hittades i en byråråd någonstans som hette Höjdpunkter och lågvatten. Oh, dear lord. Kärlek i månskenet. Det är väldigt varmt här där vi sitter och spelar in. Jag vill bara att ni ska veta det ifall det kanske går åt skogen eller så. Ska jag säga vad jag minns från denna veckan. Och nu kommer våran veckas High and Low. Ja, och det sammanfaller lite för mig även som förra veckan. Och nu så tänker jag att det började väldigt dåligt när vi skulle gå ut och äta på en liten restaurang ett grillställe i närheten här. De hade <skratt> nämnt... <skratt> vi säger inte vad det heter. <skratt> de hade ju gjort den smarta grejen att de la ut på Facebook att det var halva priset för alla som likade deras sida. Tydligen var det bara halva servicen också. Ja, jag stod och försökte vara snäll och fråga lite och vi hade bokat bord och så, men de snäste av mig rätt bra där, plus att det var så asvarmt. Så att vi gav upp och cyklade ner till stan istället. Cyklade vi? Nej, du körde. Nej, vi tog bil faktiskt, ja. Precis. Vi gav upp där så att vi åkte ner till stan istället och hittade ett jättefint ställe där vi inte hade ätit förut. Hälsburger. Ja, vi säger inte vad det heter heller, men väldigt bra service, väldigt god mat. Och så det blev ju en höjdpunkt samma kväll. Som... Ja, det blir som plötsligt, det som bara var en liten ja, ja, vi slänger i oss en kurv så blev en lite lyxig. Mm. Date nästan. Fin middag och eh, jag tror också att det var det att när kvällen började så dåligt så kändes det extra bra. Men eh, dit går jag gärna igen. Mm. Hur har det varit för dig den här veckan? Hur har det varit för mig? Ja. Mitt haj måste ha varit att jag efter en hård drabbning med min tonåring på söndagen då faktiskt har fått vara den stöttande och bra mamman. Ja. För det kom hem med ledsen och tjej, och då kunde jag få vara axeln som hon grät på. Just det. Och sen gick vi och sushi tillsammans och hade det faktiskt väldigt mysigt. Mm. Och idag fick jag skjutsa henne på cykeln. Mm. Så du har varit extra? Det var mitt high och sen mitt low. Jag vet inte om det kan räknas som ett low men jag gjorde ju 65 kransar tillsammans med tre väninnor. Just Sådana här midsommarkransar. Det låter kanske lite tidigt men det var 60-ish galna normen som kom hit och skulle ha en fest med midsommartema. Mm. Så inte nog att vi skulle göra de här 65 kransarna. Vi gjorde också en sån midsommarstång. Det hade vi aldrig gjort för Men det, det gick bra men det var en nära döden upplevelse så därför tänker jag att det var mitt low. Ja, det kan jag ju intyga att du var ganska slut när du kom hem sen. Ja, vi ska väl snart lämna över till Tobias Persson. Ni som inte direkt vet vem han är kanske minst de här och B Reklamerna med lite medvetet dåliga ordvitsar. Mm. Jag tycker ju att han är en av dem som är liksom naturligt roliga. Han har någon slags timing och Funny Bones som man säger. Mm. Vi träffar ju honom i Stockholm där han bor nu med sin familj. Och nu får ni snart höra hur det gick med frörörsbefruktningen. Hej och välkommen till podden Tobias Persson. Hej och tack. <laughs> Komiker och röstskådis och lite ja, allt Ja, du säger Jag har så många strängar. Tunna strängar, men de är många. <laughs> ja. Vi ska snart komma in på din föreställning, man på prov. Och då vill jag först fråga, det är väl dubbelbottnat... Att vara man på prov Men även att lämna prov Tack, du, du är den första faktiskt som har plockat upp Den, vad jag tyckte var tydliga att man, även, man på provrör ja, kan det lika ja. man det. Men det är många som inte har kläckt okay, den Så att, poäng till dig Det kanske är för att jag också är göteborgare Som sen ja, flyttade ner till Halland det, här och, finns det mer, Den här kakan har mer ingredienser Än vad folk fattar ja, ja. Jag, tror vi ska, jag hoppas i alla fall att vi ska få Någon riktigt dålig ordvitsen I, i slutet av Finns intervjuer? det överhängande risker för det? Ja. För du växte ju upp först i Göteborg och sen. Hur gammal var du när du kom till Falkenberg? Jag kan verkligen inte säga att jag växte upp egentligen. För jag flyttade när vi var. Jag, eh, mina föräldrar flyttade med mig också då. Ja, det är lättast. <laughs> när jag var tre eller tre och ett halv. Ja, du var så liten. Ja. Så jag, jag kan inte säga att jag växte upp egentligen. Men det, om du frågar pappa så är jag ju Göteborgare. Han är i Göteborg, <laughs> så att det är väldigt viktigt att man är. Eh, du vet därför Blåvitt blå och sådan ja, Så jag har ja. fortfarande kvar blåvitt som lag. Även om jag, inte, alltså jag, jag håller inte på något lag egentligen. Men jag höll på Blåvitt IFK När om vad som bäst. Ja, 82, 82 framåt. Då tog jag Nilson. Du vet, det, Då var det lätt att vara ett support. Ja, alla hette glömt. Ja, ja, precis. <laughs> och sen, så, nej, men, sen var det Falkenberg efter det, från 78 då, ungefär. Mm. Vad hade du gjort för ont för att få landa i Falkenberg? Hur kom det till? För <laughs> ont ska du säga. ja du? Jag var ju tunga liksom. jag var ju där från början. Ja, hade jag haft jag, en fransk så hade jag ju... Jag tror pappa... Nej, jag, jag tror pappa fick jobb. Och mamma kanske. Men jag får att det var pappa som fick i, inom byggbranschen något jobb. Eller om det var i Falkenberg eller till och med Hamstad. Men vi köpte ett hus i Falkenberg i alla fall. Mm. Tröjängeberg. Och där, där var det, du vet, man har gräsmatta och mm. en gunga på tomten och närliggande skog. Så i efterhand så är det som Disneyland när man går tillbaka. Idyll, ja. ja. men faktiskt. Var... Hur tidigt kom, kom musiken före komiken och skådis? Ja, det är, verkligen. Musik och Musiken är fortfarande viktigast i mitt liv. Det går inte att jämföra. Det... Har du velat jobba med det också? Ja, ja. Jag, jag, jag är frustrerad musiker. Så Som många artister och komiker är <laughs> ja, ja, ja. så är jag en amatör. Jag spelar piano, gitär och ukulele. Och och liksom, och skriver ju eget ja jag också, det är ibland alltså smågrejer Men, och lyssnar på musik, forskar i musik <härligt> <Verkligen>? <härligt> jag har verkligen gått all in nu på liksom Chopin och stora kompositörer. Mm. så att, det tar upp hela min hjärna så att jag lyssnar på musik som besatt fram till jag var eller alltså det började när jag var 4-5 mm. och satt med pappas skivor och upptäckte och gamla du vet Beatles och, alltså, och, och satt med vinylplattor så, så komiken kom faktiskt det var nog i tonåren det kom med 12, 13, 14 när jag hittar Python och. The Rattles, kanske? Ja, ja, ja, oh, ja. Python, Rattles och eh, även galenskaparna, missar jag, att jag gillar det mycket. Ja, och... det är mycket humor och musik blandat här, förstås. Ja, just det. Jag, där, jag. jag tänkte på Join the Flume Ride också, som jag gärna vill tipsa om, ni som har missat Här kan man den. Här referens Det är faktiskt 20 år sedan. Oj, nej. Det är 20 år sedan. Vad, har du hört talas om Join the Flume Ride? Äh, snälla, snälla säg, snälla, säg ja. Åh, <laughs> oh, nu vill nej. jag säga ja, men jag kan tyvärr inte säga ja. Jag kan upplysa, det är alltså 1978, det är alltså 40 år sedan, så gjorde Eric Idle från Monty Python en film där han drev med Beatles- Mm. Han och en kompis, de skrev egna låtar som lät som Beatles, men De det var är jättebra. Ja, de är briljanta poplåtar. Men du hör vilka de ska härma, ja. men det är ändå egna komposition. Så gjorde jag en vän som heter Roger Gunnarsson en parodi på i tid och Roxette, för att vi bodde i Hamsta. Och, mm. och den filmade vi i 1998. Och vi fick med Pegasus också en liten biroll. Ja, just det. Han var en biografvaktmästare och sådär. Så, så den ja, så det var, det var också riktigt. Och, och det är jätteroliga låtar som också låter så fast. Låtarna lite. har faktiskt hållit jättebra. Ja. Sen har de andra skrumpna ju men det var för att hur man är färskbar. nu flasade jag lite väldigt långt efter: Join the, the Joy. Ja. Join the Joy, join The Frumride och så. <laughs> Och så åkte Pär och Marie i vår film eller Pierre och Marie så de åkte de den här flumride attraktionen mm, mm. för att i originalvideon åker de på ett biltak. <laughs> ja, just det. Joyride och så åker de på flumride. <laughs> <laughs> <Och> <laughs> men den, den går den att se streamat kan man ja, men Jag tror att det finns faktiskt på Youtube. Jag, tror att, jag vet att någon har lagt upp. Det ja. finns faktiskt fans alltså inte fans till mig men roxette fans. Ja, just det. Som, då, som har den här filmen i mm. Pär med är med och de måste ju veta vad som jag tror många hatar den för att man får inte skoja med dem <går> Nej. som alla fans så ligger de lite för nära i sina idoler mm. så den finns på Youtube tror jag, eller så finns en streamer men den finns också på DVD tryckt jag vet inte, men det är en sån 500x tryckt TV någon gång för länge sedan det var ju en larvitet men den finns ju ja. och sen så kom då, blev det mer skådis när du pluggade på Sture i Hamster då, mm. Estet ja precis ja. Då var det, men det var fortfarande humor jag ville göra Jag ville, fort, jag ville liksom, hela mitt liv har jag velat vara med i Typ Lorry eller, eller Jag vill ja. ha en grupp så Jag har aldrig haft det så jag, jag väntar faktiskt på det fortfarande Att ha en humorgrupp eller jag, Den jag, ensamme jag, jag, stort kom vi Ja sätt, lite eller? grann så, ja, men det, är, det är kul att kära stannar Men jag började först med att vi göra billiga sketcher och sånt så att det var det jag, Men sen så lärde jag mig tacka upp väldigt massa om teater och annat På skolan Mm och så var du med att spela med Thomas Pettersson ett antal av hans. Efter det, ja. För det var där jag gjorde standard också första gången. 2000, nu ska vi se. Nej, 1999 fick jag pröva första gången. Jag med Thomas på sommaren, när han skulle på fem ställen. Just det, så körde du lite i Fem minuter innan, och det var jättehemskt. För, att, för att jag, jag kunde inte. Jag kunde inte jobbet, för jag, jag hade ingen rutin. Och, och jag visste ju att jag måste börja någonstans, och det gick inte. Men... <laughs> Jag fick finis någon gång. Jag fick småskatt någon gång. Och Thomas sa: Fan, du var duktig idag. Sådär. Sådär. Så någon gång gick det okej. Okay. Men så där startade vi. Sen fick jag tacka att du vara med i hans eh, fascher mm. några år senare. När jag hade varit blivit roligare. Ja, men där <laughs> slog hade... du igenom stort problem eh... Ja, men där blev det faktiskt ja. bra, riktigt När man fick lite. Ja. Mm. Och sen blev du. Nu är det ganska länge sedan du blev årets manliga komiker. Ja, det är ju det. Säg inte så. <laughs> Hur gammal är du? <laughs> 42. Ja, det är ju ingenting Nej. 2008. 2009, ja. ja. Och nu så är du som sagt eh, aktuell med man på prov. Och den bygger ju då lite på dina egna. Väldigt mycket, ska jag säga. Ja, kan man säga. Att skaffa familj, försöka Barnlänga, bilda familj. Ja. Jo, ja. Mm. Och, och då märkte ni att det var inte så lätt att bli med barn. Nej, det är ju en sån här livsstången som man får hacka i sig. Att jag tror att många människor går genom livet och tänker, jag ska ha det, jag ska bli vad det nu är, jag ska ha det här jobbet, jag ska, jag ska bo så jag ska träffa en tjej eller kille vi ska ha. och så insåg man att man jag vet, livet tar andra svängar så vi, det fäste inte när vi försökte så vi insåg att vi behövde ha hjälp eller vi gick och undersökte oss mm. Mm. och då, då fick vi börja med IVF och, mm. hela den. och det är ju en jätteprocess IVF och provrör för då har man ju, du lägger all psykisk kraft all fysisk kraft och alla pengar du har i spargrisen, Banka ut, liksom. mm. Mm. Uh, och om man då, som i vårt fall, inte berättade för någon För att vi orkade inte det uh, Både individuellt, en del berättar vi allt för alla För de mm. behöver liksom yeah. Och vi höll rätt tyst i några år för vi, Och då är det ännu jobbigare att hålla det på plats mm. När folk säger Men för, varför man inte ni på semester? Nej, vi, har, vi sparar pengar till annat nu ja. <laughs> Så, uh. Tog det lång tid innan du kunde omvandla det då till, till humor? Eller såg du det absurda redan då? Jag tror jag såg det är absurt. Jo, men det gjorde vi. Men jag hade inga tanke på att jag skulle använda mig av det i en föreställning någonsin. Men jag såg ju hur. Alltså, det är något absurt när man lägger in liksom, äggklockor och sånt. Det har jag faktiskt i föreställningen. Ja. Man får sådana här Google på minus, Så, här, torsdag klockan 15, samlag lag ja, hemma. Vill du bjuda in fler? Nej. Det är sådana att, att man måste planera och det. Och det är en märklig grej liksom. Mm. Och när man väl kommer över det, det är då man har, kan överleva tror jag. Mm. Att då får man glimten i ögat och svart humor. Ja, just det. Som, som vi båda hade. Tack och lov. Ja, tänk sedan in hade också. Eller ja, fru, ja vi... det, det måste man ha. Ja. För an, annars körer du kört Om en part <gör> så skrattar den andra parten. Hur kan du skämta bort det här? Nej, det här ja, är ju absurt Det vill säga att om man, inte, alltså, man, kan, jag sig, man, kan, skratta och ändå ta det på allvar. Mm. Så även om svärmor är i rummet bredvid så måste du leverera. ja, ja jag har levererat prov med svärmor i samma lokal. Det är inte lätt eller roligt på något sätt. Men det... Hur små pratar man efter det liksom? Ja, nej, jag vet inte om hon förstod nej. faktiskt. Men hon, hon åkte med, vi skulle till kliniken och hon bodde hos oss just då. Så hon sa att jag kan gärna följa med. Hon visste inte vad vi skulle göra, jag, vad jag skulle göra. Så hon, hon, hon ville bara träffa läkarna, märkte jag, och mingla och skåla och ah, nej, ja. nej, läkarsprit. <laughs> nej, men, nej, förlåt. Nej, nej. Men, hon, hon, nej, hon ville hänga med och det berättar jag på nu och det, det är jättekul. <laughs> nu. Ja, är det. Är det? Har hon sett det? Nej, hon har inte sett det. Ah, hon bor på Island och vi ja, ska det. inte se. <laughs> Även om det kommer på tv så ska jag <laughs> kidnappa henne den dagen. Blev du igenkänd någon gång då? Hade du gjort reklam till exempel i den webben också? Nej det, här var, nej, det är många år sedan. Det här var, var 2006-2008 när vi började med detta. Sju, mm. sju, det här. Sju, åtta gånger. Så du var inte så. Jo, jag blev igenkänd, ändå. Jag var lite ja? igenkänd, fast jag var, det var ingen som sa någonting. Vi har varit med i Babben och Company. Jag sådär, jag Sv.T. program mm. så jag, som jag jobbade med då. Mm. Men det, jag kände vad fan ska jag göra. Jag kan inte, nej. Vad ska man göra? Gå in med lösskägg och lämna prov. <laughs> Hej! <laughs> <vad ska jag? laughs> har du gått mot en mer personlig humor då? Om du jämför senaste då tio åren. Ja, ja. Jag, jag tror det är som alla, alla typer av artister. Om man har någon form av utvecklingskurva. Så är det svårt att inte göra det. Mm. Och det är inte att, att, Jag säger inte att, att med personligt så behöver man inte vara mer allvarlig för det. Men att du, du, du man öppnar sig mer. Eller... Det blir väl bättre faktiskt. Alltså, mm. Du får bättre kontakt med publiken när de känner att det är verklighetsbaserat och att man kan skratta åt det och men det kan ju vara även när man gör en stand-up show om, om politik eller om samhället det kan också vara verklighetsbaserat och personligt för du blottar ändå vad du tycker och vad du är engagerad i. Mm. men att om det är såna, ett, ett sånt här fall där jag verkligen berättar om våra turer upp och ner med våra tio försök som vi gjorde Oj. under fyra år och man berättar om att man mådde skit jag berättar om grejer som får folk att skratta det är en väldigt sån där behavioralbana mm. så det är klart att det berör mer, det gör ju det att jag öppnar upp mitt bröst och så står jag där och bara kör det mm och det känner jag själv att det, det tar mer på mig efteråt, och jag säger inte att jag ligger i logen och måste, ja <laughs> låt mig vara jag måste landa, <laughs> inte alls så men det tar på laddningen när jag går in på scen jag måste verkligen tänka på det sa eh, Raquel Molin har regisserat och Aj, ber, gjort manus, eller ber, man med och har varit suverän på det och knuffat mig liksom, mm. mot, du kan bättre mm. det här kan inte funka men det är inte roligt nog och det här tycker jag, och det här är bra det här, vet du, hon har verkligen så hon sa åt mig att du behöver ladda på ett annat sätt tror jag den här gången än vad du brukar göra. Så fick mig att jag ska liksom titta på en bild på mina barn innan jag går in och tänka det är det här det handlar om, du ska inte gå in och vara rolig för det är, det är du det. Utan, hur ska du ladda, det är det här du ska berätta nu. Ja just det, bra. Precis, då kan vi ju faktiskt berätta att det gick bra till slut, till slut efter tio år. Ja, det, det kom bra till slut. Det blev tvillingar till och Precis. Det är väl inte ovanligt tror jag. Med Men, det nej det är det. inte det, det är Men vad härligt typ, två <laughs> Vi slänger <det> inte Dagens, <laughs> äh, dagens erbjudande mm. Ett extra ägg ja. Men då blir det också att när du går in Det blir ett annat anslag då Det blir lite lugnare start in i ja. hela föreställningen det, det har blivit en väldigt ähm, Jag brukar i och gå in Hyfsat äh, lite lugnt Jag kan gå in och vara så här, glad och smådansa mm. Men jag försöker att inte göra det nu i alla fall. För det får inte bli en sån här Det får inte kännas som att det är ännu en kväll på en vanlig stubbklubb Hallå, kul att vara här, hörni vad händer med Sonny Mello igår? vad fan har äldre blom på sig jag kan inte snacka sådär mm. utan jag måste gå in och landa i jag vill velat ha barn hela mitt liv, det visar sig att var svårt och så berättar jag hur jag var, min uppväxt var så folk får, det måste finnas en värdighet i det mm. och det har varit väldigt, impulsen är ju som alla vi komiker man går in, hej hej <pull> <pull> <pull> <oho> Ojo, du vet. och skratt snabbt för mm. det är en men så har jag lärt mig nu att nej, men jag behöver inte det. Nej. Och, det har gått, och det kommer ändå att inom 25 sekunder. Så det är inte det jag går in med sådana här blå skoskyddare med. Ah. Som jag har på affischen. Jag har sådana här blå sjukhusmarkerade plast. Jag går in med dem på scen Så det är, det är redan förmodligt liksom. Mm. <laughs> det funkar det på samma sätt när du gör på, på engelska? För du är ganska mycket över i London. Och... Jag har varit mycket i England. Jag, har inte varit på, eh, jag, jag, jag var i november. Var jag, i Nottingham och Birmingham, deprimerande städer tyvärr. Så det, det, är, det är inte så romantiskt som det låter kanske. Men det är kul fortfarande. Men jag, Engelska funkar väldigt bra. Men jag, jag, jag har varit där så mycket så att jag törs säga att jag behärskar språket. Men gör, väldigt, du lika, väldigt... gör du de allvarliga grejerna på samma sätt där? Eller yeah. har du en annan jobb? Det här är faktiskt lustigt. Jag gjorde faktiskt en jobb i, Ed, <coughs> i Edinburgh-festivalen. som är varje, Fringe. Fringe varje år, världens största konstfestival. Med så typ en miljon besökare och vet, 50 000 shower, eller vad det nu är, i en månads tid. Och där har jag varit flera år och kört. Och en show vi jag gjorde faktiskt 2014 handlade om det här, IVF och Program. Ah, mm. Alltså, det var lite för Det var lite för, här. men det var inte långt, det var inte nära så bra, eller så utvecklat som den här showen är. Så den hette One Thing Led to a Mother, <laughs> som är lite haha, lite roligt. <laughs> där kom den. <laughs> uh, och det hette någonting, A Show About, vad det nu var love sex and putting all your eggs in one basket det var, det var någonting med och det, så det var liksom en jag tror att jag gjorde den först där för att gör ja, man på ett annat språk så blir det lite skydd nästan det blir inte lika personligt på engelska. och ingen vet vem jag är där Nej, det. så det var lite mysigt att testa och, och det funkade så bra så att du sen ville fortsätta jag, jag, jag tänkte på den för, för några år sedan den det fanns kul i den och sen inser jag att men det, någon sa till mig Varför berättar inte du din historia För det är så många som gör det i VF nu Och det är så mycket, det är så vanligt att folk kämpar Jag, känner, det kanske faktiskt, jag har faktiskt pratat om svärmor på scen Och jag har nämnt vissa grejer på scen Jag, inser, för jag har nog rätt mycket mm. så Jag har ändå babblat så mycket om det här På middagar hemma ibland är är ja. stories ja. Så inser, för jag har nu mer än vad jag tror i mig som jag kanske behöver samla ihop nu För att få ett avslut nästan Och få lite så såhär, du vet vad var det som hände, mm. faktiskt? Är du även den skämtsamma maken och skämtsamma pappan? Ja, och, ja det är. Om, om man med det menar... göra. Jag, jag har ganska lätt att vara den personen med unga men jag, jag kan också... Alltså, men jag, går inte, jag, jag är inte som Jim Carrey om folk Nej. så att jag går runt och du vet hoppar i mig, vet du. jag har tratt på huvudet. Och ba, ba, ba, ba, ba, så här, utan, men däremot, jag gillar att skämta med dem och skoja och jaja. Och, men jag kan också vara som alla, jag kan vara sur Jag kan vara liksom trött, jag kan vara bara en vanlig pappa så, Pappa, plocka upp det här, snälla Måste vi prata ja. om det här Nej, du står kvar nu, jag pratar med dig Du lovar det faktiskt, så, här. så ja. det är mycket det med Det är mest så jag är Men det jag har ganska glatt sinnelag Och spela mycket musik med Och försöker liksom, du vet, njuta vad tycker de om ditt jobb? För nu är de nio år. Ja, snart, nej, ja, ja, då förstår de ju ändå Vad du ja, de har sett, med. de vet nu. Nu tycker de bara fattat det ganska att att att det är lite speciellt, lite Och, roligt. Ja, just det. Det var någon affisch nu precis idag. Ja, just det. På dansförvisningen där, ja. Min dotter har en dansuppvisning idag på Maximteatern där jag ska vara i höst. Och då har de sån här stor skärm med då rullande annonser från hösten. Jag visste inte att de hade satt upp den. Men där var jag med det. Plötsligt lik de, oj, där var Din... pappa. Nej, men de, nu har de ju sett mig i, i tv och ditt literatur. Så här, fångade på fort, tycker de var roligt. Och sen när jag misslyckades med Så, <laughs> så, så det vet de om att pappa syns lite och, så där, och deras lite. De, de är coola med det och så. ja men ja. De, de har ju sett mig men det, de märker hur vanliga jag är också ja. eller hur, jag är bara tråkig pappa mm. vet, och jag, som alla föräldrar, jag är bara en pappa för dem ju. men tycker du att du är pinsam? jag har blivit ner stått och bara tyckt att det var lite jobbigt ibland med ja, men jag kan jag, mm. ja just det, när han fick skriva autografer eller lite ja, ja. ja. ja lite sånt så mm. Jag, är, jag är inte än men först, jag, nu tycker jag att det är spännande och så i och med att jag och förstås i min bransch jag känner alla just så att, om jag, då kan jag förstås då ja, vet, prata med liksom, Marietta. och så eller, ja, och, och, och ja, det var att vi fick tiden träffa ja, så de, ja, de börjar fatta att det finns liksom spännande människor mm, mm. <laughs> men, men de har också sådana underbara dagdrömmar mina barn att kan inte du be du vet, kan inte du be mig att hämta sig i skolan <laughs> <laughs> så, och jag fattar hur de tänker då ska de gå det hand i hand och alla ska känner ni henne? Ja, nu, men, nu ska vi gå och fika, tjingeling <laughs> såhär barn vet, ja, vet. man hoppas att en idol ska komma och bara plocka upp en från skolan och så och det kommer aldrig hända, men så alltså, de tycker det är kul nu, men det är klart att de kommer att tycka att det är pinsamt sen. Mm. Jag, eh, och sen tycker de att pinsamt när jag sjunger på stan. Aha. Och jag säger sjunger, men du vet, jag går nynna. Men det är ju mm. är ingen, folk i närheten. Jag är liksom, alltid musik på gång. Men ja. pappa, sluta! Jag ja. alltid sjunga. Men det är kul, musik är ju härligt. Ah. Mm. Så det, det är på gång nu, det här. Sen kommer de få höra dig som tomte mm. i den här nya filmen. Sherlock Gnomes. Gnomes i tomte som... Eh, Ja, precis, som vi ska se idag när vi spelar in den mm, här på bio. Jag vet inte hur den blir, men... Du du vet, inte var du... Ja, du vet att du är någon liten figur där, ja. Jag, jag bandar under en timmes tid bandar jag ett par olika tomtar. <laughs> och du vet, man har liksom sammanlagt 27 repliker på olika scener och utspritt. Men jag, jag, jag har glömt, såklart. Mm. Det är bara en tomte som faller ner och så skriker man och sen är det slut. Och vad tycker barnen om dina ordvitsar? Det är en sån här klassiker som jag, är och, upptäckte. Min, nej, jag och min... bror har inte min bror, när, när vår pappa försöker mm. ha så här middags rolig mm. så sitter man och suckar och sådär. Och sen märker jag att, har att jag har ärvt det ändå. Våra barn... Våra, nej, Martin skämt kallar vi dem. Martin. <laughs> men jag tror att det är en viss ålder med. Jag tror de är nästan lite för små för... Ja, just det. det. Det kan ju vara lite språkligt. Avancerad. Det kan vara det, ja. Men däremot sa min ena dotter, jag glömde vem av dem. Och det var Vilma kanske som sa någonting häromdagen när jag hade henne på ryggen. Hon, så, alltså hon sa någonting i stil med att... Eh, jag sa nej, så sa hon, hur är det magon att inte ha mig på rygg? Ja, ah, Hon sa inte det, men det var någon sån där, en ah, dubbel... Eh, ah. Yes, så så de själv, säger, oj pappa hörde du? Mag det är roligt. Alltså, så de börjar sakta få den. Uh -huh. Så jag har ju faktiskt medvetet visat dem. Robert Broberg. Uh, och de, kan, de, kan, de kan så 40 vann sånger. Redan. <laughs> för det har jag kört i bilen. De har man lyssnat på ingela, båtlåt. Uh -huh. med på ryggen, de, de kan dem. Och det gillar jag. För jag med, det är som ett gift. Nej, gift tvärtom, det är en... En gåva. En gåva, ja. ja. Så jag har gett dem den här skatten så de ska få det tänket, känner jag. Härligt. Med tentakter och musik och lek med ord. Och, ja. mm. och du har väl skrivit en bok om just ordvitsar? Ja, med fulla ordvitsar. Ja, det. det är ingen riktig avhandling. Men... <laughs> Vad har du, dina egna favoriter där? Jag har faktiskt en cykel som är eh, När kan man ligga med en semla på fetishdagen. <laughs> <Lite grön. laughs> äh, har vi någon mer? <laughs> Vad får man en slata i mål? Bra vibrationer Kanske <laughs> inte <laughs> Vad är de vanligaste danserna i ett äktenskap? bröllopsvals och vårdnadstvist. <laughs> ja, det. det. är svart och hemskt. Ja. Men ja, nej, men så, ja de, de, de, de var kul att skriva. Ja. Jag fick en förfrågan för ett förlag att skriva en bok. Ja, ja. Och då fick jag också en slags, skyll inte på mig. Ni vill att jag ska, du vet, nu måste jag skriva det här. Ni fick mer än vad ni önskade. Ja, är ni nöjda nu? Mm. Vad kommer du att göra fram till du kör stora turnén med mann man på prov? Bricka väldigt mycket sprit, ja. ligga hejdlös med folk som inte känner, föda upp hundar i Alaska. Nej, jag vet inte. Jag ska som väl... alla står på. Ja. Nej, men Jag ska väl. Äh, jag har rätt mycket jobb. Alltså, roligt? Jag ska ju på en turné Västkust-effekten med eh, Micke Thornving, Henrik Hjelt och Anna Blomberg, Ann Westin. Ni var ju ute förra året också, väl? Ja. ja. Kanske kommer ner... Och, och om vi har tur så det verkar som Annick Andersson kanske också. Ja. Det, är, det är inte ja. helt klart Stå än, det. Stå ute i så fall. Ja. Nej, det Eller på. vad hon nu ska göra på scenen. Får... Någonting. Ja, ja. Så vi ska ut i sommar och vi ska, jag ska till Oslo fem dagar uppträda på Latter, mm. deras, eh, ja, deras norra Brun. Men på svenska. Men på svenska, ja. De förstår tillräckligt. Så jag har lite, och jag ska vara med på Tåbspelen också. Det är roligt i mm. tredje året på Orost. Mm. Ska jag vara och skoja eh, och Sven Bertil ska sjunga? och ah. ja, det är väldigt ärligt att få dela sig. Så jag har liksom grejer sån att och pilla på. Mm. Är du hemma i Falkenberg någonting också då? Ofta, men i samband ofta med, nej men vi brukar inte för Halland på sommaren. Pappa mm. och så går vi du vet, till stranden och minigolf och Du vet, det, det måste göras. <laughs> och så mamma i Varberg och eh, även där, gå till Societén och så glass där mm. och så. Ja, du vet. Ja, alltså vi det har Falkenberg att man ska äta potatismos tår till rå för Guds ah, ja. skull det ah. måste man göra och där träffar jag gamla ofta gamla klasskompisar. Tja som Leonard Bårman heter egentligen. Ah, som... men Leonard känner jag. Ja, du känner ja. Jajamän. som kallas för läskarna Bårcenallen. Jag vet inte <laughs> han var, vet, alla, alla konstiga land Han såg den när Josken för två år sedan. Mm. Har inte sett han sedan, jag vet inte 89. Nej, men du vet verkligen så Ser han likadan ut? Ja ja. Nej nej det hade varit absurt att vara alltså, stort barn. Nej men alltså nej men jo you jag så står det, hallå Tobbe, och, hej! Sådär. Och sen, så såg vi snackast under. Året efter såg vi samma kiosk igen. Så, hallå! Så det är där. Vi, där. där Nej, men så, sånt är roligt när man springer på gamla... Mm. Härligt, ja. Och de som inte är i torggrillen... Jag tror vi inte var tillsammans med Boman. Ja, det får Måste vi kolla vi fråga upp. upp. Ja. <laughs> om, om man inte träffar dig där och vill mm. hänga med lite då kan man till exempel följa dig på... Instagram heter du Tobias Persson Comedian Ja om engelska för jag hade en engelsk mer aktiv karriär innan. Ja. Ja, Tobias Persson Comedian är ett ord eh, Och Twitter Hemsida finns också Men det, jag kommer inte på vad heter det här Men det finns, där finns jag <laughs> ja, Tittar är överskattat, det är folk som tycker för mycket saker Även jag ja. eh, Hemsida, just det, tobiaspersson.nu Där finns det även då länkar till biljetter och sånt Till man på prov Håll utkik efter det, för det blir oktober bland annat. Ja, där ska det börja. Och det kommer till Falkenberg faktiskt under hösten. Till, då, då har du två biljetter sålda redan nu. Jag tänkte det. Och pappa hoppas jag Just eller sålda han kommer in i sig gratis. Ja, det tycker jag. Det borde för mötet han, han ska skapat mig och sen gör en komv om liv. Nej, catching, pengarna ska in. Det här ska inte vi gratis. Aj, det är bra. Vad kul att ha dig med i i podden Tobbe. Gladys. Vi hörs så ses. Kan vi inte göra det? Ta det. Moset ska in. Tack. Ja, men jag gillar ett lyckligt slut. Som det blev för Tobias och hans fru, va? Ja? ja, de fick ju tvillingar. och mysigt. Mm. Så jag kan ju mycket väl förstå att det inte är så mysigt precis när man är mitt uppe i det och man ska ha sex på beställning. och När svärmor är med på sjukhuset och så. Ja, det kan ju inte ha varit roligt. Men det är ju härligt att han har kunnat finna humor i det i alla fall. Ja, och det tänker jag att det kan väl vara också någon form av tröst mm. för de som i mitt inne i det. Sen tänkte jag när vi nu pratar om ofrivillig barnlöshet att jag skulle vilja belysa en grej som nog är ganska vanlig. Mm. Som jag märkte när jag fick ett tidigt missfall. Ja, just det. Dels så märkte jag att det var väldigt många runt omkring mig som också hade genomgått mm. antingen missfall och även aborter. Som inte är ofrivillig barnlöshet men det är också att ett barn blir till i en ofrivillig stund. Ja, om man säger så. Att det på något sätt, är att man inte vill behålla barnet. Och att det också är en sorg. Mm. Jag upplevde att många var väldigt så här... Ja, men det kommer att gå bättre nästa gång. Och jag fick inte vara ledsen, kände Nej. jag. Nej. Jag hade inte sörja det. Och visst, det var inte många veckor gammalt. Det var väl någon strax, strax innan den här magiska 12 gränsen. Mm. Men mm. för mig kändes det ändå direkt när jag såg den här lilla blåa strecken på kissepinnen, mm. att då var det ett barn för mig. Så dels så känner jag att det är vanligare än man tror och dels så att man inte riktigt tillåts sörja något som kunde ha blivit ett barn eller som för många föräldrar och mammor och pappor redan är ett barn. Det kanske kommer med i din fortsatta sorgbearbetning. Ja, det vet man inte. Vi gör ju de här små extra avsnitten när vi följer en handbok som heter Sorgbearbetning. Och där får man bland annat göra lite övningar som kommer sen. Vi lägger ut det på lördag morgon. Mm. Så ni som inte har lyssnat på det kan gå in och följa oss där med. Man löser obearbetade förluster. Mm. Det är inte bara sorg att någon dör utan det kan ju vara en separation till exempel också. Mm. Eller att man förlorar någonting, ett mm. jobb. Jättekul att eh, träffa Tobias. Jag har ju både intervjuat honom och eh, recenserat eh, saker han har varit med i. Och jag har ju tydligt träffat honom eftersom han gick på samma skola som nära vänner till mig. Ja, just det. Han gick eh, på studiegymnasiet i Halmstad så han fick pendla från Falkenberg. Men jag har minnet som en guldfisk så att jag kommer inte ihåg människor. Nej, ni har antagligen varit på samma plats eller samma fest eller någonting. Någon Absolut gång. Absolut säkert. Det skiljer ju bara ett år och så, här. Ja. Mm. Nu är det äntligen dags att presentera vår nya samarbetspartner Gud spännande nämligen föreläsaren Evalena lena Larsdotter. Vissa av er kanske känner igen henne från ett tidigare avsnitt Hon var nämligen i Varberg och hade en föreläsning som heter Barn beter sig bra om de kan En jättebra föreläsning mm. Och sen satt vi här hemma och pratade vidare om det och det finns i Avsnitt 46. Men jag tänkte nu att eftersom det är första gången som eva ska vara med med det nya segmentet som vi kallar för eva -Lena levererar så tänkte jag att du kunde få leverera en liten förhandsintervju. Håller du på att säga, vad ska man kalla det? Jag ringde upp och bad henne berätta lite mer om sig själv helt enkelt. Hej eva Larsdotter. Hej Martin. Och välkommen tillbaka till podden. Du har ju varit med redan i avsnitt 46 som vi kallade Barn beter sig bra om de kan. Mm. Och det var ju din föreläsning hette ju så också. Ja, det mm. var det. Man kan ju lyssna på hela det avsnittet faktiskt om man vill veta mer om vem du är. Så detta får bli en liten kort version. Hur, hur brukar du presentera dig? Jag heter Evelina Larsdotter. Jag är eh, snart 49. Jag fyller år i juni. Och så bor jag i Jävlet. Mm. Jag är förskollärare från början, och sen så har jag varit också av familjehem i nio år, där vi har haft åtta stycken tonåringar placerade i vår familj, och en 1-åring, Då är det då alltså såna här barn som inte kan bo hos sina biologiska föräldrar, och så får de placeras av socialtjänsten i vår familj. Då. Just det. Och sen har jag också jag har tre egna biologiska barn, också. Det är ju då Saga som är 21. Thor som är 19 och Vira som är 15. Och så har jag bott i en bonusfamilj tillsammans med Saga och Tors pappa. Då hade han en dotters som var fem år. Och sen har jag bott i bonusfamilj med Viras pappa. Och då hade han en grabb som var åtta år. Och sen fick vi då alla familjens barn och sådana där saker. Just det, blir ju som en stor bonusfamilj på ett sätt just det att... Det inte är båda föräldrarna, båda de vuxna som är biologiska föräldrar. Nej, och sen är det ju också barn som vi faktiskt inte har valt. Har inte, jag har inte valt att ha en relation med dem. Men jag tvingas ju att ha en relation med dem eftersom mm. att de har varit placerade i familjen. Och det är ju lika med bonusbarn också. Just det. Men det som är lite, lite speciellt med mig idag, varför jag håller föreläsningar och sånt där, det är ju att, att jag har pluggat väldigt mycket mm. för det. För när jag var i den här relationen med Viras pappa då så, så var jag jag var olycklig kär faktiskt. Aha. Jag kände mig ja, det, var, det var lite jobbigt på relationsfronten så då blev jag en missbrukare. Alltså, jag blev en plugoist. blev jag. Det. Så att jag flydde vardagen genom att plugga. Så då har jag ska för mig ett, ett bra CV. Så att jag är liksom magister i barn och ungdomsvetenskap sådana där saker. och Väldigt utbildad inom anknytning och mognadsprocesserna och separation och sådana grejer. Jag har liksom fortsatt bara farten. Så att jag är utbildad av Jesper Julo som är den danska familjetrappesten. Mm. Mm. Och Benturman som är den finska varianten. Och sen går och Mojfil som är den kanadensiska experten på relationen mellan barn och vuxna. Och det här åker jag liksom omkring och, och föreläser om i Sverige. Och så har jag föräldrautbildningar också. Och vi är väldigt glada över att ha dig som poddens nya expert. Men jag vet ju att du inte vill kalla dig expert. <här> Men det finns ju ingen som är expert, hör du Martin. Nej. <här> Kommer du inte ihåg det från föreläsningen? Då säger vi att vi har dig som vårt nya intressanta inslag att komma med lite spännande inspel från olika håll. Ja, det som jag har tänkt hos er, det är faktiskt att jag ska köra en, en berättad krönika. Jag mm. tänker att, att jag kommer att berätta Ungefär som jag gör på föreläsningarna, att, att, att jag berättar händelser utifrån livet med, med relationer mellan, mellan vuxna eller relationer mellan barn och vuxna. Och, så kan man se hur man kan förstå det här utifrån betrövad vetenskap, utifrån teori alltså. Just det. Så jag tycker att det, att det är viktigt att, att teori inte blir en massa snygga citat som man liksom håller på att svänga utan att det blir ju och användbart först när man kan liksom förstå det utifrån sin egen situation. Mm, mm. Ja, men det tycker jag låter jätteintressant. Och då tycker jag att vi tar och laddar lite för ditt första egna inslag som kommer nu om en liten stund. Och så hörs vi framöver. Tack för att du är med, Evelina. Tack själv ja. att jag får vara med. Och Maria hälsar förstås också. Ha det så bra. Hälsa tillbaka. Tack. Hej då. Hej då. Bye. Japp, och det var lite kort om Evelina. Vill ni få tag på henne så hittar ni henne på evalenalarsdotter.se och så finns hon på Instagram och Facebook. Och nu kommer hennes allra första inlägg och idag handlar det om hur vi kommunicerar kärlek på olika sätt på grund av att vi är olika på insidan. Evalena levererar. Ett samarbete med evalenalarsdotter.se när jag var ungefär 37 år så fick jag en uppenbarelse som ändrade mitt sätt att tänka. Det var på den här tiden när jag var gift. Jag levde i en bonusfamilj som dessutom var familjehem. Så förutom mina tre biologiska barn och en bonusgrabb så hade vi under det här året tre familjehemsplacerade tonåringar. Men jag och min man... Vi var som ett riktigt bra företag. Vi blev liksom familjen AB och vi kunde kommunicera och lösa konflikter när det gällde barna. Men ja, jag kände mig olyckligt kär i min man. Jag var och jag är ju fortfarande en sån människa som kan känna djup kärlek och visa hur jag känner. Alltså det är normalt för mig. Men min exman, han var däremot en sån som sa att om man säger att man älskar någon så hamnar man i underläge. Han hade svårt att prata om alla slags känslor och jag tror att han på ett omedvetet plan var rädd för att bli avvisad. Det blev en obalans i hur vi visar känslor och det här, det ledde till en massa bråk. Och jag kände dessutom att jag hade förvandlats till någon chattig tråkig kärring. Men det som jag upptäckte, det var mer en insikt jag kom nämligen på att människor är olika på insidan. Det handlar ju inte om att jag älskade min ex mer och att min kärlek var större och bättre på något sätt. Det handlar ju inte om våran relation. Det handlade om att min ex hade en annan inre arbetsmodell än vad jag har. Alla vuxna har normer och värderingar inom oss. Och det här är medvetna eller omedvetna tankar om vad som anses vara normalt beteende i familjer och relationer. Men det här det är ingen objektiv sanning på vad som är normalt utan det är bara det som du har lärt dig genom anknytningen till dina föräldrar. Det kan ju vara så. Att vi uppvuxen i en miljö där tjänsten inte togs på allvar- och avfärdades som nog eller nå. Och det kan ju leda till att jag som vuxen blir irriterad- och tycker att någon tjatar bara om tar upp ämnet kärlek. Och något av det viktigaste som vi lär oss i vår ursprungsfamilj- det är hur vi kan vara värdefull för de människorna som vi tycker om- och hur vi kan uttrycka vår kärlek till dem. I vissa familjer- så är det normalt att bara ösa sig kärlek. Medan i andra familjer så pratar man ju inte om sånt där. Det är väl klart att de älskar varandra men det är mer på ett karigt kärleksklimat liksom i familjen då. Men det innebär inte heller någon mirakellösning för att någon kan säga jag älskar dig. Det finns sådana som säger det 750 gånger om dagen som någon papegoja, men partnern känner sig ändå inte bekräftad och älskad. Det finns ju också människor som köper massor med presenter. Men presenter, det är faktiskt bara presenter. Och det är inte kärlek. Och om du bildar familj med någon från något annat land då kan det bli extra komplicerat eftersom att det är en annan kultur och religion med andra normer och värderingar än vad som vi har i Sverige. Och barn, de accepterar det sätt som föräldrarna visar sin kärlek på och när barnen inte känner sig älskade så tror de att det beror på dem själva. Hur löste vi det i vår familj? Hur gjorde vi? Ja, till slut så skilde vi oss. Vi var helt enkelt två olika. Men fram till dess så kämpar vi på. Alltså, jag delar med mig av min insikt om att människor är olika på insidan och att det beror på vår inre arbetsmodell. Och det gjorde att det blev mindre konflikter. Och min man, han fick träna på att säga jag älskar dig till vår dotter som då bara var en liten bebis. För att en, en bebis är ju helt ofarligt att träna på och visa känslor och sånt där. Därför att han kan ju inte bli avvisad av en bebis. Och då bröt ju han faktiskt ett mönster som han hade lärt sig under sin barndom. Och han lärde också våra barn att det är okej okay att visa kärlek. Och nu tänker jag så här, att om du också vet... Att människor är olika på insidan. Och när du vet det här och så blir det skillnad i din relation i hur ni visar kärlek så behöver det inte alls bero på att någon älskar mindre eller på eran relation. Det kan helt enkelt vara ett inlärt mönster från barndomen. Och lägg inte energi heller på att leta efter någon syndabock utan försonas helt enkelt med att råka vara så här. Men... Den inre arbetsmodellen den kan alltid göras om. För det som har lärts in i en relation kan läras om i en annan relation. Och om du är rädd om den relation som du lever i nu så försök att göra ditt bästa för att, att visa kärlek så att din partner upplever sälskad. Du kanske ska fråga. När? Känner du dig som mest värdefull för mig? När känner du att jag älskar dig? Eva-Lena levererar. Tack Eva-Lena. Vad intressant. Mm. Jag funderade just nu på när känner du dig älskad av mig eller när tycker du att jag säger att jag älskar dig? Jag tycker att du utstrålar det ofta och du är ju fantastisk också på att skriva det i olika sammanhang. På sms eller på Facebook eller Instagram eller så. Så att jag känner ju. Men väldigt mycket så här när vi sitter och tittar på varandra också. Du menar att våra vattniga blickar säger mer än tusen ord. Våra febriga panor blänker mot varandra. Det var Kärlekens... 30 grader i skuggan idag tror jag. Ja. Och vi har ju druckit för lite vatten helt enkelt. Men jag är verkligen bortskämd. Du är som sagt jättebra på att uttrycka det. När känner du att du är älskad av mig eller att jag säger jag älskar dig? Hmm. En lång paus. <laughs> Nej, men jag känner mig älskad av dig. Men exakt när och hur? Ja, men typ alltid. Du är ju väldigt mycket för tjänster. Alltså så här om jag nu skulle vilja ha ett glas vatten så hade du ju sprungit iväg och hämtat det åt mig. Ja. Det känns ju kärleksfullt. Mm. Och sen tycker jag ju det är fantastiskt kärleksfullt faktiskt att du är med i den här familjen. Ställer upp för mina barn som du inte hade behövt liksom. Alltså egentligen krasst sett. Så det tycker jag är en jättestor kärlekshandling. Att du är den fantastiska bonuspappa som du är. Men tycker du att jag ska säga det? också? Kände du nu att jag sa till dig att jag älskar dig genom att säga det? Ja. ja. Du kräks folk där ute, Martin. Men man ska väl säga det till varandra också? Ja, jag, jag satt och funderade på att säga, när du säger det. Jag, jag säger älskar. Jo, ja, men, ja, men du säger det mycket. Du så här, pussar på mig. Och, men jag tror att du säger det. Jag, jag får, du får fråga mig nästa vecka. <går> Men jag känner mig inte oälskad. Det är inte så att jag liksom bara Åh, du säger aldrig att du älskar mig. Eller... Nej, det hör jag inte. Nej. Så det är ju bra. Ja. Huvudsaken är att jag känner mig älskad. Precis. Ja. Men eh, nu känner jag att vi kan börja dra ihop säcken, kanske. Dra ihop säcken. Knyta, knyta ihop säcken. Man måste dra ihop den först, annars kan man Och inte knyta ihop den. Man ihop den. Vi kan avsluta med det som vi alltid säger att Gå jättegärna in och ge oss ett litet betyg på iTunes. Det betyder faktiskt mer än man tror. Och följ oss gärna på Instagram. Och tipsa era vänner. Om oss alltså. Ja. ja. Och vem är nästa veckas gäst Martin? Det är bonuspappan och plusmamman. Wow! Alltså tänk att vi fick en intervju med dem. Det, de är ju rätt svårflörtade. De är ju så himla bra. Mm. Man blir så bara wow. Nästa vecka är alltså jubileumspodd. Vi firar ett år. Precis för ett år sedan lades de första avsnitten ut, nummer noll och nummer ett. Åh, oh, den där har <skratt> ett år. Och nu blev vi nedbjudna till P4 Halland i Halmstad och där fanns Per Kvarnström och han tog liksom över våran podd och intervjuade oss. Det var hemskt kul. Ja, och så gjorde han även ett litet inslag som sänds nu på fredag är det väl? Jag gillar att bli intervjuad. Mm, och... Per var ju både förberedd och eh, bjöd på en liten överraskning som, som jag tyckte var väldigt rolig. Du hade lite svårt att släppa spakarna, tyckte jag. <laughs> ja, men detta är nästa vecka. Tills dess säger vi att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men också härligt. Hej då! Martin, tror du att alla undrar vad som har hänt med vårt YouTube, vår YouTube-kanal? Ja den är ju lite vilande kan vi säga Ja men det är ju för att det är så himla mycket Nu med sorgbearbetningen mm. Jag känner att jag Ena dagen är jag jätteglad För att det är så härligt att jobba med det Och andra dagen blir jag jätteledsen Det är som att man är gräver In i djupet av mig själv Ja du var lite låg eh, ett tag idag Ja men nu du... känner jag mig glad igen ja. Ska jag gå och hämta ett glas vatten till dig Ja älskling det kan du väl göra Med is Jag älskar dig jag älskar dig